ده ده ملاوه دو پتا یا ساته ای اشاا دی توی ده سنت که سلط این سیریز مرکل دوکان نمبر تاییس عبدالر احمد لالدانیز ده مینچوک جنگیر رو رو سوا بی پروپرائیتر انوارشیر تا را حید نمبر 0301 بل منع کی گی بے حیائی دی ابتکارے او دبتکارے دبت, دبت فعلی سانتر جوڑی دی تو صرف تعلیم با زیادت شی او تعلیم با پدے زیادتی گی چھنا ریناو زنانہ دی یوزیں يو بل سباق دیوئی ادھا کام اوجینکے دان لا خبر آراد پدے باندے با تعلیم زیادتے تو چھ دان بے حیائی جوڑا که پملکی نتبر بیا تعلیم تو گورے چستار تعلیم سر صلح با کیگی او روان اغلاسو سر اوشو نو کلچ بے حیائی پی او ملک کے شوروشی اداری اسبابی او کی نو تعلیم نبل کے جہل رازی فاغی کے تلقی کیگی خوا او درین کله بے حیائی رجی پی او قوم کی کوشش دائی چه حق پرس او باسی نمالکنا اہل حق او باسی دوګردار <پس> کم وی ورو دا سلام اور د ملکي لړ کې را دینه نو چکه لې عمل کې داسه شوروش چکه حق بره صالح دی اده حق خبره کی نه د لړ کې حکومت نه مبصره نه نو کړې هم درګه یادت د نور د یمن لړ کې او پلایګه نو خاطر څه چملک ماته را کیو کی او سالورم چکه لې په عمل کې به حای امشی نو په اگزامونو خلق د توه مت لګي اږي په توهمدار نه اتهمت په پیلګي ان هم وناس ی تطهارو دا د دې آیت دی چې راځه خلک پاک پاک کیږي نو بس دی او باسه پسبد نامي په ولګو ها نو په تاسو خلک باندې आवाज وکړه چې دې په ملکي او سازش جوړې حکومت خلاف ویا کی یا سکے نو په هغه خلک باندې منو باندې توهمه لگا دا دې به هي یا او په چبز سبب د عذاب ګرځي چې چا دا خبره وکړي سبب د عذاب خوځک ګرځي چې توبو نه نه پځا دا ته نه تیپا کوي اقدي وتا فر قوالیتو یکه د شدت ګرځي ورس چی داولې هغه اسباب چې کم دي په ملک نه غټول د دېره پاره وي اج نتیجې روزي د دې بوې یره نو اسباب نیمږي او نتیجې په سر زور دي اسباب په خپل جوړشي دي په ملک نسکرہ سبب دے عذاب گردی اذا پسا دے نقصان خوا اگر دیتا اشارہ دے شوام ترن علیہ امت ورہ دیتا او دیتا اشارہ دے شوام ترن علیہ امت ورہ شوئے اون عذاب رہو اس بارانوں قول الحمدللہ رہ او آیا سفتنا دے علوہیت خواد اللہ لردی مخ کے واقعہ دے ہو رہی دا قوم اللہ تباک ملک تے پاک کو شکر ادا کر الحمدللہ صفتنا خاصة الله لرده وسلاما على عباده الذين اصطفى تعالى دعويده اولا سلامتيا دا باندیا رضا اغاية الله ورک لدي دي با الله سلامتيا ورک لدي بغيب بانده الله پوئيه سلامتيا ورکوا انك الله ده شكريا دا کبا دي بانده بل دا خبره چطد ملکنا بحيائي ختمول غاره وله ايماني جذبه دي وچه تشوه قطوه شرده ده معاشر اخوه اسلاق بلواری لسنا کارسی پتونه ده یو قوم زکرسو پیزنا کارسی پتونه ده بلقوم زکرسو تزیخ و سفاییو اسلاق د ده معاشر اکی نو تعد قرآن و مجید طریقه خی چه تبا تقریر سنکه ولیو سلیوی زنکوه اگم مالا طریقه نازل تقریر نو قرآن ده تقریر خی چه تودره نوالخب خطبه اوه الحمدللہ و سلاما علی عباد دا بستا خطبای نو اما باز تر بطه تقریر شورو که نو گوه آالله خیرون اما یشری مختصر خبره کو تاثبا مستریه اتیم لک ده خو مختصر خبره بوکو سکا پتا لگی نکنه خبره او دشنو پا تاثبا یا بوچکی که جنگ جگره که خو بزت اپوز کن اتاثبا جواب را کهوه لعن خبره مختصر تقریر ا اللهو خیر ام ماشریکون الله ور او کاګه چې دا خلق او سره شریکي یو خبرو کې دوه کم غور دې نو ور خا مخه باغی دا وي چې الله ور دې بس خه اخلاصه زموند دعوت خلاصه دای چې خلقو قصو کې الله ور دې او کړه عليه جوش ویلي کاګه دا ارشه په شکل کې لري ښا کله سنام او وسن په شکل کې دی کله قبر په شکل کې دی کله جنني یاد او یاد شانته دا ملائكو زناورو او یاد جنني کو بندګانو په شکل فشې جوړ شوړي ناغه غره دی او کالا نه نه خبره وکړه تتپوس یو خديو تننا او په دې طریقے په خپلوي شو سره د کوټې نه راټوکي او دوته ولالدې یو وي زیا ل احمد یا ل احمد او بل وی یا پیر بابا پنځه کې وروسته ما ده نو ی حل قطه سوای چې په دې کوم ولی کرامت عمره زا ته وک او او کنیو پکې دی ولی به زا نو په خپل بیا وی کا چې یا ل احمد دې نو دشمن ده او چې دی وی زیا پیر بابا او پنځه کې وروسته دا وی کرامت داه الشرك داعي له او كم جم واحد داعي الله خير الله خير اما يشركون نو كان خبره دي صورت کے بعد سن جب بينجو عنوان دوسرا داوڑ دوہی ذکر سو پد کر دو کی بیادات ذکر کی الحمدللہ فدی پاسو او بينز نے پیا عنوان سر ذکر کی خطا تقریر خبر لريره خواښه چې دا خبر لري قيمتي خبر او کړو اغه غره مختصرا لفظي چې لريشته خبره دا یووسف عليه السلام ومنې لو خلقته ارباب متفرقون خير ام الله دې خدایان چې خلق جوړ کړي ګار وړ دا غره دیو کنه الله الله خبره را لريخه وکوړو قوم تنور وځه توګه دې را تقريحات مامه تفصيل را داوګه نبي ابو دلایل عقلیه بہت شورو کی ان خلق السماوات والارض ايا رزق چه پیدا کلیه اسمانو نازمکا یو دلیلاتنی دوین بان ځله کومنا سما ایمه اور اوري تاسو ته پاره د باندې خوب فان بتنا بینی حدائق ذات بہجا فزرغنا منغا پدی باندي باغیچه ډیره تازه تازه ذات بہجا حسن والا خیرت والا تازه والا دس به چیم بی پیدا کلی چه او گو رزلو باق باقش ذات بحجه تازه، حسطمان ذروالا دادرین دلیل لی دیتا اعترافی دلیلوی چه خلقونه با تپوس که جوائیخا غلیبه نپاتی که خوب با نکوی مالا جواب را کوی چه کمی او داد ورده او یاده روز تو چه سمره پولی هم ده بل تره چه اول خدا تپوسو بکنه چې الله غره او کناره سوچ داخله بیا درشره کې نو وزوي چې نه هغه زاد په واره بلکې هغه چې پیدا کړی آسمانونو نه نو زادا شان بلکې هغه زاد چې ځمکه یې ګرځو په معنا دا بل سره برابر دي خام ما جعل لكم انتم بيتوا شجرها اذكركيه المخلوق نريبي اختیار تاسو کې نه دې کار تاسو ان دې اختیار تاسو چې زرغون کې یوونه ايلههم الله تاسو با کې را کړو نتیجه به ذکر کې د خپلو دلایلو چې مازه بیانو غتاسو با به پوښیږي اایشتری حاکم صل الله اایشتری معبود او خالق صل الله الله رب الاست معبود بلهم قوم یادلون بلکې دای حکم دي چې برابرې مخلوق د الله سره یادلون <تصفح> ده معنی اورید حق لارینه دلایل اورید او اورید دا راځي او سلام او امر جعل الارض قرارا بلکی هغه آزاد او جګر ذل لازم کاولاله متا صبای مزو ساریه او رسیږي پکې مهنتونه کوي پینځم وجعل لها انهارا اگر ذل لبم یزدیک نهورنا مخکزه قرشه او سوره برقان کې څنګه دري ابون رواه مفري شپغم وجعل لها رواسيا اگر ذل لب مضبوط کې مزبوط قرن وهم وجعل بين البحرين حاجز اگر دولی را پامیانس دزو ادر یا بنوکی پرده چیو بل بانده ناولی ایلا هم اعلی اللہ درمزل بانده دعوه را پاک یو عنوان سرخا آیشتا دی اله بل سرد اللہ او ایکن سوشتا دی دی کارون نیو کاروکی بل اگذرهم لای علموان بلکہ سرد دین نپوئیگی ایلا بکنشتا اما یو جیب المطر اداد آه بلکه هغه ذات چې کا بولتي هغه دی او مستاج نو او دیو فریادی اذا د او کله جوازک الله تا و يكشف سوء نعم او دلکه تاسو تکلیف چا باندې قسم تکلیف نه هغه دې رکی عقل بده ګوا دی زربنديان تکلیف لاركون کې الله دې هغه د فریاد کی بیماری ولا کی حاجت ولا سر کی وَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَوْ تاسو أَرْضَ أَبَادَ قُزْمَكَ كے خُلَفَاءَ الْأَرْضِ تا جو غابات کلیے دالثم دلیلات لیو نتیجے سے کرکا اِلَاہُمْ مَأَ اللّٰہ درین جان ایاشتے دے اِلَاہا ایاشتے دے, دے حاکم بل فردا اللّٰہ قلیلًا تَذَكَّرُونَ بلکَ تَسْوَدُ أَخْلَایُ چدې کاږي د امشریکانو د خوځکوي چې په خپله بدی باندې د حالت راشي چې هغه استراري حالت دی مستری په دریاق کی کیشته غیر شي نو بیا دې چاته بل یاوت دعون خاص الله تاسو کوي دیوتې ویلوکان او تاسو نه متشریکون نو دې دغه کوي چې په خپل تاسو سووایه کنه چې کله مستر شهدا سو نو تاسو نه د تکلیف سوک لرګي او ذاتاسو باندې نو کلهار چاره واستری چې هغه مخکنی خلک یې لار کړل ورسټی را واستل دنیا کې اباس له حق کولې جنته نو چې دین او نشو بیا به دین لري کینو دا یې کلامات تاسو باندې څوک راوړي او ذاتاسو په خپل مستر شي ان تګلیب کې आवाज چا ته بیا کوي هغه ستېرا هغه خپل پیلو چې او سالي خپل واقعې ذکر کې زمدامش تطلما و نظرو مې په کشر باندې سامان له خرصوبه مذروبه مې کولا یا اوسه نن یو څارې راځو بللایم لا اوس نو یې چې هغه چې سفاره امکو مکه ته د ولاړ رايلي نژبان چې په دې بللایم نعمت شه رضا کومه تنده معلومه چې رپیتل نیم هغه وینا نو روان شو مو سره چې ټول نن ځنه امکو په ختمه دوه سو داسه چې بالکل شاو کند خطرناک دی یل زې اځه جابیر نوکتن زحبه ده پکې مړم طاتو نو یاغذر را کوڅ شوو چې موږ را ونډې کړې باندې راځلې او خکوله چاړې راويستا اېما ته ویچ دان تولګه نیمه کشر دې دا سامان دې دار سواخله همات سمو ما پرې نه لا غوینه ته خو زم ما اته هم دې خو کار دې نو ویزډر کار وځو او بیام او تاوی چه او دور اجازه تلاکه جزید او دور که تا منزو که ماسی هم اخیری وقت میری او او تاوی چه او شا تلوار کوا او تر ایده ماده او ایده منا بس گر وارو منو او گو هم تلوار کول آواز خراب کو نوی او او او او ایده بس دا آیات را دیده پران که اما یجیبو المضر ایده دعا از او مانزو ما چو مې کتلی او ځلې په اسواند سر راغل خل استماله می دا اځ دې دا خو کتل نو زه خو پری خو دم زړه دي دا څه ری راغله په کې خدا په کې بن شو نن د ما کې له ګذیا ته نو یې کنه تر ستور روان شو اځاله تر الا فارس قصواند جسور اذن سردار سؤلن نه زوا اځړای وشت په شو بس دې زړه کې اون خطا نظر علامه هغه پورن ختم چې اولغه دیره تمام کنا چې زه ډیره بس ډرانه شنه ورته زه پاته لیکو بیا مو ته وایم چې بالفارس ان ختم پورې چل راته وای ته څوک انا رسول الذي يجيب المضطر اذا دعا زه خدای غزا تاسوم اگر اوله غلم چاغه مسترد عجانقبلی او پدې وروڼو کې دې کې دې چې دای و چې تاکلا پریادو کاواز یو کو نو برا اسمان نو کې ارشک کلنګار شو الله وکم که شه له ورشه نو دا یا چې سلو کوي او بل کې د دې یا په مضمون باندې عمل وکي څنګه چې کله تکلیف راغي نو دې الله ته پریاجو کې کله په تکلیف راغي نو دې الله ته پریاجو کې الله ورته سوال قبول نو بیا موږ سره به او یو صفریات کو بلتا تاسو دا تعالی لګه اجازه د طفریادو کار صلاح صلاح په اختیار کې یو له څنګه دې ام يهديكم بلکې اجازه ته جگاه هدایتي تاسو دا لار پیدا واست فی ظلمات البر و البحر يطيروا وجلنديكه ومن يرسل الرياح بشرا من يد الرحمته دولسم هغه سو کو چرای دې هاغه نه مخک مخک د رحمتنا بشرا زیره اونکه مخک د رحمت ا ای اللهم الله صلی الله علی محمد عشت ای الہ بل حاکم بل کارساز بل مشکل کشا حاجت راو بل فرد الا تعال الله ان لا یشریکون وشت اللہ لا یعذو شریک کر دید شریک اوک ام خ دلیل ثم یعید غزاوی کنا ځواني پیدا کړل ته ګوري نو دتکه څنګه درځو نه مو ګان چې بیا یې پیدا کړي دوباره او پیندسم او مې هر ځکو کوم ملت سلامي ولر دو هغه ذات چې زهقدر کړي داسره داس ما داس مکه نه سمره بهتره تنظیمي کړي باري نه راورې سمکه نه راو بشي اتهوبه کارو کې راولې هړایې ايله هم الله پیندزم ځه الله قل هات برهانکم راول <سؤال> دلیل استاسو ان ګونتم صالحين کې تاسو لريشتنی مونږ ورته 30 دلیل ذکر کړو څوک تاسو سره دلیل نه راول کېنه پینځه کارت تاسو د بوڅکو چوخه ته الله سربل الہ استا نه دلیل ورسره نشته نه जाणو کو دلیل مې چیرته زموږ بلار نه کدا کړی قران خدا ته داسې خبره کوي چې هغه مضبوطه ده زستا اکلو نه ذکر کړو او راځي یو کوم مختصره جملو کې <تصفح> دمشریکانه په هر عمل هر حرکت باندې او بدی دلیل ورسره بالکل نشته نو د دین ارستو دعوته صورت ذکر کې چاله ډېر دلیل او نتیجه را وقل لا يعلم وهو يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله اگر سوچو تاسو باندې غواړي په ځمکو کې غیب باندې څو سیوا د الله نه ټول پګېونه په کې د الله نه الا لو یاما موضوعه مضمون دې چې دا واقعا او ایمان ساته چې خداوند الله خبر دا دایمس ته له قران کې حدیثو کې چې دا بل جاره کې دا چې فلانون عالم الغیب فلانون بیا عالم الغیب یعنی هغه مو ګوېږي یعالم الغیب چېر ته دایمس ته سو ورک چې تدیر انسان په خپل کتاب کې لیکلی او بسې مردا به حیا او احمق وینو او د کلي به ډیرو ورڅ کوم ماتمد کتابونه قران او حديث اورور دیلم نه پاله کې د اشتغال اگر ته لیکلی شوې یا دسي ځخن کو په رضا نه لیکل یا غلطي خاموسانه په ټکدمه وحید بنینو کلي مو وسترینې ته بالکل اجازه نشته او حديث پدې گواړي انکار ته شویلې ښا چا د عالم له غیب نه کداوی چم بیاو خبر کړی ناغه تا امباول به پوي ديش داغه مو خبر یا ما ز خلق داوی ویره ذاتي له منشتو او اتو اي ور دشتہ دا پدې ځان کوکه دا اتو اي له دا مطلب ده چسنګ د امباول غیب مطلب ده دانه شبیر اهدات صفات ورکړی چری پغه بوي نه نه اته یو دا مطلب ده نور خلق نه خبر اوری تعالی پاک داغه خبر راو لګو دا یا امباول کې پایو شه نور پدې باپ کې از او خبره چې او باندې شک پیدا کی او اوغلوته تو کی راځي دا غیر اجازه ته نشته دغه وصف نمونځه کوي که وسلیدا شي وي جن الله لا علم الغیب الله پاک پګیب نه پوهيږي ندا وړيره د ګستاخې وړيره د کوپر خبره ور اوس ګره سره د دې کاري چېړي د غیب نبل مطلب بغستي لوګا څنګه جمله صحیح داغه مطلب پګیدای چل سره لا غیب بګای وزکر کوي ځکه هغه ډسته نه ده قران پاک کې نماز لا به ځای ورو خو بیا اند دی اجازه ځکه نشته چې صفات د الله ادازه وکړي په قران کې چا له بګای به خبر دی دا بندر دي انکه چې کوم سزون غیب دې نه پنهاري که نو دا باندې وای یادو چې اکراول حقا زه حق بدګا نما او صب فل فتنه تا فتنه او معنا شرک خو اخري او وافر من الرحمته نور رحمت ما تختم لو صبره لا يلقي طوله ديره جوست اخير بدا خبره معلومي ننبيه ك اجازت مشتا هو دارو مطلب بكا بنلي اذا سوى اذا متزما حقنا كراهت نمدو كو يريكم تي دا خواق دا حقنا مراد مارگ دي مبارن المسؤول يريقي يا جاب شانتي داوي تزما فتنا خوخلا نفته نخور ذن نقصان ذا او قران اولاد ته ورنه اولاد دشانې فخ يا داويزه دا رحمت نه تختمه رحمت نه وشه تا نه تختې دي خو رحمت نمراد 12 نه خپل رسول ته تختې بشو روزغه تا دا جمله صحیح دي خو نه د دې اجازه نشته ولي چې خلک بغلته کې پریوزي د دې وجاره شاعران جريده ز کلام کړي چبانبه دوه کږي نو دا بالکل ناجایز ده اگر جدی ولا صفائے کچن را دا مطلب دا راغدا تر را په لکه نارتي سله کلام کو بار هاله لمه غیب په بارے کې څنګه دې یا عقیده وساتل غواړي چې پربل سوبنه دا آیات پنځش پیتم د سورۃ النمل ځان پرې یاسته وا نه پويږي هغه څنګه چې با سوانو سو کې ابزم کو کې بګه مباند الا الله سوا الله نه و ما يشعرون ايان يبعثون ادینه پوي چې کله کولی شي خپل خبر مې بلکه دارکه علمون فل اخرہ بلکه کمزور شوه علم دلی په بعد اخرت کې او بل د اخرت کې ان اخرت مبارکه ده بلهم بشکمننا بلکې دی پر شکې دا غينا دی دا غينا راند دي نو کو له او پاتشه شو او استلشه ودی علم دلی اخرت مبارکه نیږي دغه چې بي دي قصور نه کوي او بل هم به شک کمنه بلکې د بشکرداري نیو کوه انداره چې ائلم د دې ستړی شوي دی حقیقت ته نه راسي نو ګورا زم ځل په شک کې راغو شک او بل هم من بلکې انکار ته او کوو یو دا ته کوي او دو ځین داسره بل د عارفه علمهم فل اخره بلکه ترشوی نه کامزور شوی نه اعلان د دې په باندې اخرات کې نو داوند چې ګل حقیقت ته بلکه کې نه بلکې دی په شک لري د دې نه نو هغه شک د دلائل او شواهدو نو داګین استر کې پټه کړي بلهم منه عمون یا کس ما که خلقو چا یې نه غلونونه نه چا شک کو چا انکار کو نوځي که داسې ذکر کړو 12 هل دی ځکه زواجور دی پنځه پنکار لا قیامت باندې یا بلې داره غویلم په لاخره الهه کوم زو شهید نشي راځي دوی بلهم بهشاک کیمنا دوی بلهم مینا همات بلکې دا نه اندی او وقال الذی غفر وای کافر اذا كنا ترابا کله شومغه خورا وابعونا قبل اعلان زمونغه ااینا لمخرجهم ایا همهم شو يا تمنك جون دي كيو ذا قبر النبي استريشو تین جان لقد وعدنا هذا يقين وعد كشيدامو شرداوا نحن وآباؤنا من قبل منصروا ابلارن زمصرون تخا متروسا قوري وسपता ونلجيذن رچرانن نپوسو هذا الا اساطير الاولين الذين داما غير قصه يطبقوا ان في الارض ديكه تخيف دنياوي دي او جواب د خلل خلکو هوا ورته اوږرزه بزمګه کې فانزورو باس وګوره کوي بګه ماته بدل مجرمين زرانګې شو انجاند مجرمانو تعریم د جرم چمکاري کوګنه نو چې ام بیا ورته عذاب برادي نو د ان بیا خبره رښتیا شو په جون کې اپاوی عذاب راغلی زه وګرته تاسو نو منه یو ګوره نو څنګه چې ام و دا خبره کړل ده چې قیامت به تاسو پور تک دا خبره به ام یقیني څنګه چې دنیا کې رازابونو مبارک رايي کوي او لاستیا شو مطلب دا دی هغه نه जाणندو پز مجرمانو هغېام نه ویل ستام ته پریشان دي راتل چې داخله داسه شواهد نه منيستر کې د پټي نو تسلۍ ذکر صورت کې دا هم په طریقو سره راکا څنګه ټول ماجر په طریقو سره ولا دحزن علیہم اول مگرم جن کېږي اما کې غته وی بای تم مم ما يم کورون پتنګې کې پریشانې او غم کې داغنه دي مکر کوي توبورې په غم کې پرې نوځي ته تم سي آ کې رانه سي چې جوړه دي تم سي او تاسو دلای نه جدا دي نه مونږ کو نه داړي دي مکر دي پاره دې دي په خفو دي او توبورې پریشانې نه کې خل داورا زجر دې په انکار ده او بطلوار يبني ويقول لا اوائدي ذاذي غمرت تخي يمكرون شديم مكرهمي وايدي متى هذا الوعد كذب هذا وعد ان كنتم صادقين كهذا सृष्टिني جواب الله ورقه قل عسى يكون رد فلكم ويرضى يقينها شيء يزداد ازدا هذا فلكم يزداد ازدا بعض اللري بعض الاراضي تبتاجلون جداصل طلوار كاي اګه د قیامت هغه په خپل ځای یقیني ده خدای دې نه مخ کې حقیقتو تلوار کوي دو عادب دانا شيخه تاسو ته یو تروار کوي هغه کوم عادوا با د بازار په موکا کې د دې حالت الله ادا سلوګر له چا سره آزاد پرارم او وی لجار خپل تلوار او معلومه شوم د دې ارما تاسو لګونته رښتوبیا شو واقعات قرآن مجید ذکر گڑیا دا سلیمان علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ادلیہ تعالی علیہ السلام نو ہسرین ذکر کر کلیری چے دی وار تعلق سمند پیغمبر دا جون سارو سلیمان علیہ السلام وی جو اگے خلقتا فلناتیان نا ہم بجنودن زبذ اسلخ کر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفتح مقب مقب مقابند دا اسلخ کر راوسط چ بیا چلا نو پاک سیکلو نو دا په ورته د نخصه درښانت دې خلکو مشورې کول جمع محمد صالح علی السلام قتللو او داګه کوله حمله کوله دو نبی علی السلام د قرانم چاپېره شو الله رب العزتو اګادات محفوظ ويسته او غیبان دیغه موټي شګي عذاب وګراسو او خبره نو س النبي علی السلام نه یادغه شان دې لو د علی السلام دې چتا مو نکلی نو باس نو گرا علی پر خپل هلاک شو تباشو چله گوسشوی نو دا شان نبی علیہ السلام چاغه مشورے کولے استے نو گورا اخر کدا شو شو نو داخلا کدا او فرقه ده یہودو و غیره چې نبی علیہ السلام ته سازشونه کول تغیژ لواتن شووی استل نو گدی تلوار کیدا قیامت بارے الله وی دا بوت دنیا کې عذاب بو دا بدر تو رسول د بازار مو ته توبورا دی نور مو ته توبورا و ان ربک لدو فضلین عل الناس او یقین النفس مالک د فضل له ب خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د دنیا شکر نه ادا کوي الله به کو عذاب یې دروست کو د پکړدار چې دې شکریا ادا کړو ادا مهلت غنیمت ګڼلې وما يولينون اعرضوا جدیه وما وامن غائبات في السماء والارض نشتره سیوپټیدون کیس پاسمان کې ان پسمتکه کې الا فی کتاب مبین مگر بایلم دللا کې اسکارلې په کتاب دللا کې لکنه شوی د دې خلق خدا په ټی خبره انا کارسرونا چې سوال کنه ار خبر الله تعلمه نو دی له عذاب را دی کی ها ارسل الله سره بخل وخلق لك لك د دې د تلوار د وجهه نه مخکې کیږي ورنه هر یو څنس چې دې ناغال لا تمامه نه ده دا غو پرلم کې دی وقې مقرر دي عذاب هم دا څه دي ناغه پیسې له بلارو څخه خاص کو علمي او د لایو پیسې له دا قرانته اوسوم کوي او کله نه ملي پیسې له ناغه برسره الله پاک په لګی ښا ان ذا القرانه ترتیب قرانته او صفات د قران دیږي یاقیناندا قران تقصص علی بنی اسرائیل بیان بنی اسرائیل ومن اثر الذی هم بیه یختلیفون اکثر هغه مسائل چې دې اختلاف کوي مسائل الاعقایدو مسائل الاحکام مسائل د قصص او واقعات څمره زیاتې پکې دخل کوی او قران دې په انصاف سره بیان کړه ایترا ذات دخل کو خاتمې و انه لهدا و رحمه او یقینا قران خامخا هدایت او رحمت دې للمؤمنین د بارد دوسې فاطونه ہدایت او رحمت ا موږ کې او یاقوس چې مو بین دي بیانون کې بیان کې فاصله ان ربکه يقضي بیناو یقینا نرضا به فیصلہ بکې په ممند دي کې تسلجېم دل را مخ کې ویلو ولاته عن عليهم مقام جن کېګ دلته وی ان ربکه او وستو قرآن بيانوا سا پیسلی غلی قرآن کیه او کمچ دی تلوار په پا پیسلی نابا اللہ فیخا با هو العليم او غاز و نور دی پوها دی. او درین زل تسلی على الله تتوکل کوا پا اللہ بان دی دی دی, دی اختلافات و خیال مساتا او بی فکر... فکر من کی گاما ستا توکل دی پا باندې توکل دی رویسز دی دی صلی انسان تا ورا تسلیحاسێکی حسن ال علی انك علی الحق المبین یقینا طابق حق باندې ښکارا استاب میشن کې ګوره شک نشتا تا تخپل کار کوه دي تا موږ وراخه دي تا موږ ته بیانو کولو څه چلو و انا کول لینو ان گلا تاسو نو ول ما تا حلورم زل تسلی یقینا نشو اورولې ملو تا مثال خود ملو دي دا ځوان دی دی ها لو غلی چګور زغور زغور زې قران کې ابيان قران و تم له وي ولي زړه نه هم ولا تاسو نه او ثم دعاء اذن شور ولي کون تبلن اذا ول مدبرين کله شوول دي شاكونکو کون سلا مخيرتن سو خبره به اشاره وبوه شي اته شاكي روان شي ناغه به اچتا نغور د ځنه غوونه سري او زونه هم لري کافر رسول <سؤال> همه ل چې خپل اسلام کې ذاته سموي کنه نو دا جمله ته تن شوورولې حکم غنور هم لته اورول شي چې ګم حقيقتا نه ملي نو جديده پړان ملوي نو دې سم مطلب شي چې هغه ملاو ردا دي اوله ذکر کي چې دا مرزي ته وتن شوورل همه نه ورکه دا د وړتکې ځکه دې نو وېدان ته کې نه پیدا دلته یا يا سوره روم کې بړازي وېدان نه پیدا اسماع ود سماع نه خا الا قران جرستيو ده کي رجل اي اسماء والدعا کوم داوام اسما ادم دا خدای قران په سالره چته نشوره مطلب دار شي غا نه و دي کنه کا غا ور دي نه وتابو موره لسن دا زاين له پورا بحث ته و نو سوچ پکېنه کي قران خدای سما نه پم کړل دا تنه شوره ليده ملو تر ځان دي ملو شي ها او دین زم نن بار ته سالي و ما ان ذا بهاد नेता हिदायत कोन کې روان دی هغه د گمراه نه را راه نه کوم راه نه بچی ان دوس مے او ته نشه اورول <سؤال> الا <سؤال> ما یؤمنو بی آیاتنا مگر اوسو چی مانولې زم پایاتونو هغه ځوان دیوه مسلمان بس دی مسلمانان دې تابعدار دي نو خو دې نوری خبره نه مری خدا سې <سؤال> وخر روان دی چې بیا بدی ارضه مونی لبي پیغمبر د خلې نه څه کې چې زناور و توو ملګین خلې نه مونی نوركي. وإذا وقع القول عليهم تخويفه أخرى بذلك نشوروشه تفصيلا هرقلات صابت شيء قولنا عذابك دي بانده أخرجنا لهم ربباسمون دي دفارة دابطا من الأرض يو دابط مكنا تكلمهم تخبر بكي دي سر أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تي خلق خلقه آياتنا سنون بانده يقن لا يوقنون يقن <تصفيق> علامي دا څنګه نخيو علامه بوعینی اغه پیغمبرانو بارے کې او تصديق په وکی چې خلک بوهه حیران دي نبی به پیدا بولنه ورکینه دا د قیامت نزدې نزدې وخته چې کله نورم راخيو د قبله طرف نا دومره نزدې کا هغه صفا وانډه وګاله منوشلي کې دا به دابته الارض روزي الله تعالی علم دې داسنه نعرب خبري كي خلقوا سر ادب وي تن الناس كانوا باياتنا على يقين خلق الله باياتنا باليقين نكاني چاري داور او بوغورن او بمني چا بالکل دا بوغور او بسين وين ناشنا ز کاما گنے چ دنیا سے وقت کے رڈی راجبا جی بکارون بوشي تھاگا دا دی او اويني لا او سن جين انسان فیکرو کہ ذات اجائب دي پملک چ دا زیادت ابات الارض نه ټول زناور مرادي دا زناور ګرځینه څالو او غانرسه دا ټول به انسانانو ته خبره کیږي به اورتا عجيبه په خيقین راشه غدارځه پیدا بولي نه ورک نو جو د پیغمبر د جبینا نمني او بیا بیرست په هغه واکه مانی نو کول به او فسلن ذکر کوي چې زیادت ابات الارض برکه تفسیر نو دیولوي لیکل کړی دی او راته و یا به سره جمع کړی دی خو به چبس دکوی له شيخه چې دامت اکبر او زغرنه اهل قصره باندې خبرې کوي ته لا ټول زنده سره خبرې کوي او تصدیق کوي د دې نه سوانو رسنه شوې نه پتن لږه چې دا سړي و یا من احشرو اباغرسوم راغون کوم من په له امه دین د اړې نه ډاله ممایو کذبه بیااتنا دا بچنه زودي به غو زموندا یا په انتظام زکه ټول به خلک کمي ارسترا رواني نو غروس تبې صارول چې جمع کلعون راځي کني ډېر لویه <تصفح> امبوه وړل شي نو په تنظیم بچاتري شي کا حتا اذا جاء وترده بوله چې دی راشي قالا كذبتم بآياتي او بو الا تغذبوا ذاتو زمادایا معجزو هل معجز ولم تحيطوا بها علما اتسنور اگړې باګي باندې وينم پس علم کې مغنوز دکړي نو د جہل له ورته تاسو له دغه تغذيب کو اما ذا كونتم يا عمل کو تاسو او اي یا تاسو په څه کې احتراج یا تاسو دا تاسو نه سمې دي اړگه تنظیم کوم الله تعالی قال عليهم او ثابت ماشي قال لعذاب بدی باندې بما ظلموا بده وجا ظلمي کوي فهم لا ينتقون بذي خبر نشکولې غضب نشکولې ها هولې باز زینو کې باور وزر کوي اچغي نو داسې بوکو وي چې دا په مختلفو مقامات باندې حمل کوي چې مقام کې ودی بالکل غلی نوبل کې په پریاد کې بلکې په ووذر کې علامه یا عین غورځه خلقو اننا جعلنا الليل دلیلا للکل چې کنا منغا غرغله را شپه لیسونو به دې وګر دې آرامو کې پځې کې وان النهار نو صیرا اگر غلون دروازه روخا مبصره روخانه چې دې پکې کسبه مهنته کی دغه الله د قدرت لوی دلیل له سوچ ورته وکه نشه په ورځ بدلی اگر کې ښکار د قیامت دلیل چه تو گورا سمه لویا تیاره شپای نو پاره که اللہ رب العزت صبا روخیجی روخیجی دخشان ده عالم کی تیاره ده شرکیاتی کپریاتی و جهلی نو دخشان ده پارالله امیزام کرده که ده پیممبران رو لیگل قرآن رو لیگل نو دخشان ده دنیا ده شپا چه پاره که پورا پل سپا نداخکار شوی ککم مجرم ده ناغام جنتی ره نیک بندر ناغام جنتی ره نو زه دې دوه د تمیز د بارے یو خاص روز را روانه ده چې دتی عربه ختم شي دا زغون وخت هم شي دا لا قیامت د ورځه قامخبار راځي دا شانه خوب تا ووره دا د قیامت د په اړه علامنه چې باندې ودی نو لذا خبر نه وي نو الله را پاسي بيدارک دا څنګه د قیامت کې دی را بيدارې دی وګوراره دلیلونه په چا سوچ کو ان فی ذلک الااتین یتنوبدیک قامخدلایل حبرتنه دی قوم یامینون دباله قوم وَيَوْمَ نُفِخَ فِي الصُّورِ وَبَارَزَ الشَّبَقُ وَالَّذِي بِسَبِيلِائِهِ فَفَزِعَ الْمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَصُبِحَ الرِّيَاحُ فِي أَسْفَلِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ غَرَّتْهُ فَزْمَتُهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَا رَأَى سِوَى اللَّهِ وَعَلِيٌّ مَلَائِكَةٌ يَعِيبَتُ بَچِي يَا شُهَدَاءَ أَمْبِيَا غِيبَتُ بَچِي إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ يَا دَا مومنان ته دداخه خه داکم خلک به بچوي او کدن تک عام خبره شي دا بیا مطلب داري چې داغه لو يره کومه دا لوې يره داګه نه په بچي هغه وړې يره چې صد د قیامت دا نه هبت خو پر چر باندې ندن ته هغه ذکر دی خو بیا وفسرینان ذکر کوي چې دا په شپې له کې پکوحل دا ویان د سوسوزه نري یوازله په پکوای لشي نو خلک به شي نو بیا با فوکوالشی نو خلق بجوندی شی شی بیا پوکوالشی نو خلق باننی با یار آراشی شی بیا پوکوالشی نو خلق با بیووش شی با با شی بیا پوکوالشی نو خلق برا بیدار شی پووش شی او بل قولدارش نبس دو ظلب با فوکوالی او پاغی دو ظلبی بدا دم رہن را را قلابات رازی خوا وَكُلُّنْ اَتَوهُ دَاخِرِينَ اَتَوْلْ بَرَاشِيَ اللَّهَ تَ داس باعا جزا و فیر ایر رازی وطر الجبال اوینی بطا دا گرونه تحصبها جامده تان چطه گمان که پده بانده چلیر مضبوط تی خلقه با تشبیه کم زکر کن چطه داس مضبوط لکه کار او چطه قیامت که دیتاو گوری وحی تمرو ادابا روانشی مرر صحابو وشان دروانیدو دواریازو پدېم چې الله حکم راشي نو دا به د دا به بالکل د لږه باوا کې ختم بشي صنع الله الذي اتقن كل شيء کاریګری د الله دا غاچ مزبوط کړي له هاري اوشي دا کوم حکم او چې دا حکم پرانشي نبی اپو کې مزبوط وایلی نه ښه دا اتقان به بیا ختم شي بیا بر واسټ شي او وابلوسي انه هو خبيرم بما تفعلون یاکې نن خبردار دی هغه کار چې تاسو کوی منځه ابوالحسنہ ته بشارت هغه سوچ راتلې وګړو باندې کې درا فل او خیر من هغې لپاره وردا غینا وهم من فزع یوم اذین امنون عجیب د hebat د زګورنه په امنوی دا مؤمنان دي خلا الا ماشاء الله ک چې ذکر شو دی په دغه ډېره hebat نه په امني ان روبو یره د قیامت خامخ بارچا باندې چې د عالم د سروانی کې کاره دا اسمانونو اعظمکه ورونه اذریابونه چدار ثنوستی شه وچی ګروانیږي نو دې په دې هیبت او خاص کر الله سبحانه مغا مخکې دوه خبره ومن جا ابی سیاده هغه څو چرته وګړو بسایې تر او شرک او په بادای سره فاکوبت وجوههم فنار قص نذكر بو ورزول شي په مخون ردی پور کې مخون ردی بنذكر کرش پور کې حال ته او ته وګورئ چې تاسو دا ستاسو نشي درکېله الا ما كنتم تعملون مگر را عمل چې تاسو کو تاسو کوم عمل کړې نو عمل لپاره الله میعار را لګېدل کېده چېغه نبی عليه صلوات و دلیل وحیدې کړې دې نبینا انما امرت يكنل ما د حکم کړې شو دې ان اعبدل جوزا عبادتکم ان اعبد رب هذه البلدة جوزا عبادتکم ان اعبد رب هذه البلدة کلید دې الذي اغضاض حرما جديله عزته والكره ماكي خاري سمعت من قال رسوله وله كل شيء الا غضبار حر يوشي دي ارسد اكو اختیار كده عجز دي نما ده حكم دي كل ده عباداتكم رد الشرك بالعبادات داغت عظيمكم او اغت عجزكم هو مرتو امات حكم شوي ان من المسلمين شو شمر مسلمانا اتا بيدارونا وَاذْكُرُوا الْقُرْآنَ أَجْزَلُ وَلَمْ قُرْآنَ دَاهُ كَمَا تَمْشِي بِكَنَ تَرَدِيدُكَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَاشْتَاجَ هِدَايَةَ عَمْلُهُ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي النَّفْسُ فَمَنْ يَأْتِنَ هِدَايَةَ عَمْلُهُ دَفْنَ زَانَ لِبَارَ وَمَنْ ضَلَّ أَوْ ضَلَّ غُمْرَاشُ غُمْرَاحَ فَأَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَارْتَاقِنَ نَزَيَ مَا يَرَوْنَ كُنَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, لله دَامَ وَلَفَظَ او دوشان دعوه چه سلامتی آور که امکی اللہ دی او فکره باند اللہ پوئیگی اگد دعوه هم ذکر کی وقل الحمدللہ او اے صفتنا خاص اللہ رضی دولوحیتو سیوریكم آیا دی زردہ چوب خیطا وصاق فالقدرتنا اقفل دلائل فتعرفونا تستاسبو پیجنه غیلر مختصر قول دیکی چې چه دا قیامت بارکی آلاماتو شیغیر سر و بانده خپل پل عرصتا معلوم شي شیغیران دا خبر حق دی لکه آگا مخید آگینا ذکر رشد عبت الارض او دقشانتی دو زنده سر خبرو دو مرغانو ذکر مخیشو دی مرغانو خبری کردی دی نو قیامت و بیا ټول زنده سر و خبری کئی نرده واقعی او یا دقشانتی دنور را خطل و دا علامات برات اللہ خلوخی دو خدرت حتا اسو بیو یقین ما به جولشی هو پیدا سپینا بدل <سؤال> بیان درکه نو ځدا نوکا داو د الله قدرت او پهژنه و ما ربک بغیر فیل نظر استنا قبا حمات عملون ها عمل جناز سکوي دي کوم تهذيب دي يا الله چکه تاسو له ټول عذاب ولي ناراضي خل له ناراضي نو دموای چې ګنه الله علیه خبر ارزو تمالون دي خدای ګدار حکمت چې رښتو کړي کی تفسیر زمزنی ده الہ ايلهما الله او دلیل نقلی ذکر کو د هود او نام الله میګیرا بځې خبره جوړه پګای مهمه بیانه کویږي ښا سورۃ القصص کې چې ناظر شهره پاس دی صورت النمل الله او تر دې د مسحف کې هم دی مخ کې نبه دل مغیب وشو هغه شانت مثلا رتبارک نودم ته کې ترید ذکر کې چې دغه مسلو راته خلقته خپو با حاضر مفکد الحمد ذکروکو نو دلتا کداغی حکمت بیانی از سورت پاخر که آیاتی ہی ہوئی چه اللہ بردق پل قدرتو نوخی نو دلتا دل کداغی نمونی وضاحت کی او دلتا کشن دی دل النمل کی او واقع ذکر کلا چپایی که نفی ودر ها اللہ پاک دیمونگا داس دا قوم اصلاح والو گردی لگا سنگا چی اغمیگی دا خپل قوم اصلاح کولا او مونږ د شرک نه داسې بچ کې ال شرک داسې ختم کې امون داسې توفیق را لره کې چې خدمت وکړو د شرک د معطول مبارک ختمول مبارک رقم صالح علیه السلام چې او د شرک داډه داسې ختمې کولو سره د ان کبوت کې چې ماګي تفصیل دې چاګې ته ځلې ویلې کنه د سورۃ داودا تسلی للرسول والمؤمنین تسلی پیغمبر ته او پا تشجیح افضرہ پواقیه موسیٰ علیہ السلام او تحضیظ ورکی اتیزی په تبلیغ کی سورت کی مختلفی اسی یا دو اسی او یا درچ بس دری بابون دي په سورت کی اول باب پیارل سمعیات پوری او پده که د علیہ السلام واقع ذکر کی تفصینا دلیل نقلیم دی ادبارو تشجیح یا ذکر کی نو پده که پینزم مقامات تی لی واقعات تی اول مقام به ذکر کې چې كيف وصل موسی اله فرعون موسی عليه السلام د فرعون کور ته څنګه ورسېد دا یو واقعه <تصفح> اбяده بل مقام نو دا اول مقام ذکر شروع کوئ کی, کی به اول کې تمهید د باره کې ترتیب قران ته ذکر کې عظمت قران ا مختصر واقع او د اوره داګه په صفات المبین راځي څنګه رسول الله به انداز کې د واقع ذکر ترتیب قران دا چته وګوره واقع او ر قران تا بکی نی نو قران نه دی او نور کې تاسو نو او د قران تا کېنی دی نو تا بکی ترغیب ده څه داو ذکر کې د صورت نتل علیکم النبی موسی لونه موږ په تابان نه د بلحق بورا بورا اذا فارد اظهار حق حقو لقوم یؤمنون دا فارد قوم جیمان رو دا مختصر او اجمالا واقع ذکر کی تمحید ذکر کو دعوے ذکر کلا چمون واقع ذکر تا دکر کو چستا حال بم بلکل دموسیٰ علیہ السلام بشانی ولی حقیم دا ملکوشو تابو مسوری دمکینا اذا بشانت داگو لکم الگریو اللہ لاغی حفاظتو کو استاد علم له ملګری اللهവരه حفاظت وکي موسی عليه السلام له غلاب ورغورلو په نوم تعالو غلاب درکې دا دشمن دشمنه کو ستا دشمن له امه て ورکی تاسو حال بالکل له موسی عليه السلام پښان دا بور زه به په دې باندې څه نه گیخا ان نذراون علی الف مختصر ذکر کیجمان یقینا فرعون زیاده کړه سر غشکل دا په الارض پزمکنه سر کې سري اوچت کړه علا وجال اوگردو لده اهل ده شیعان دل دل دل يستضعفو چکمزور قی طعائفة منهم یعدل ده دینا يذبح ابناءهم حلالی زامن ده و يستحی نساء اهم او جوانده پریزی زنان ده انهو کانمی المفسدین یقنا دیو ده پساد کون کونه داکار اگر تساگران نو ای خوو پساگی نو وانو حلالو اجنا کی پریخو دلو تاگیح پل خدمتون اکور بگار کل داغه تا زګران نوګه په ځاګه مې څرګې چې اکلا يوسف عليه السلام په وجبان بن اسرائيل ال دکی فشانه دوی وڅېدل دوه قومونه په یو کېبتي غي مباذ او بل سيبتي په کېټيان په فرعون خلقو او سيبتيان دکو يا بن اسرائيل نګور هغه کېبتي هم بدیمن او د مشران او سردارانو نه ځان نوکړو ادي غلامان ساتلو بلدا چې فرعون یې خپل نه دلو یا ابراهیم علیه السلام په خپل وخت پېشنګوي کړی و هغه خبر اوازه پزه کړي نو فرعون ته څو رسوله چې دا شان دېره یې ساهیوته به پیدا کړي ادا تخته یې سرباړې ناغه وکړه نو شورې وګړو چې نو کوم پیدا کړي نو بس رب حق وې نو په زورګونو ما <متحدث> بیا رو سونو یو کال به حلالو یو کال به پرې خورته بس ته ځان نه او الله تا ته خیر知道 الله تقدير سوف نشه بدولې ها ونرید امونږه راځکو ان نمنا جهفانو کو علل الذين سدويفو اګه خلق باندې کوم زورې کړې شي دي په ارضه بدلسم کلمه فرقې ونجعلهم ائمتن او غرهم غا دیمه شرعنا ولجعلهم الوارثين او غرغو ذل الوارثان صدا حکومت او والذي رذيبه جمحشتك انا جدا خلقه رسول من اكل ده الله فلا ذاا شاغدي الوركي باشي ابي انظر لجي جما قبل باشي را دينكله ناجينا بارا لهم في الارض هنن ذات عقت والقديل لا بسمكا كي ونري فرعون وهامان او خلمنا فرعون و هامان منهم ما كانوا يحذرون د دین هغه وخت د دې تیارېدل ابن اسرائیل له طرف نشې د کومه احتیاط او یاره کوله نو چاک دا اجمالاً ذکر د هغه واقع او تفصیل شروع چا موسی علیه السلام څنګه رسول د پیران کوړ تا واهینا الالم موسی وحکرمه غوړ د موسی علیه السلام تا الهام او تکلو یادو ملک پزریه سره یاد پیغمبر پزریه سره بهر نه رجب الهام او تو چه پیوارکا و دلرا دی پالا فائضا خستی علیه پاسکلا چه تو یاریگی بدبانده فالقیه فی الیممی نو قرصا و دلرا کی و تخافی اما یاریگا و لا تحزنی و مغم جنکیگا و تخافی مغم یاریگا مغم یاریگا بدبانده چه دی بقر کشی او دی بزایا شی و لا تحزنی و مغم جنکیگا چه دیستان جدا شو گوله یو خوف دی یو حزن نوخوف د متوقع سوز ناراضي او حضور چې دا د واقع او سوز ناراضي همدلغه دا رې جته ما چې دی وخت یو کارنيسته او ترې درځم کې ورخلک دی به چې دا غرق شي یا الله زایشي دا څه مګوله هم متوقع کرده او حضور چې دا واقع اوس چې دستانه جدا سره پدې باندم خبر کیږي ان راده الیک یقینا منګا پهستون کې و دلر اتاه واجالوهم من المرسلین اگر موږ د لارې پیغمبرانو مفسرین ذکر کوي آیت کې څه دي آیت نه اوامر او نهیانه او خبرانه او بشارته نه آیت کې اته سېونه دي ښه د مختصره آیت کې دوه کې امرونه حکمونه دوه کې او دوه کې خبر دی او دوه کې بشارته نه دي هغه مشهور عالم اسمعی اگر ویچه او باندې والے بنانما عربيه نياري تمافيچه ما اصحقي ذات سمراء فصيحه سمراق ولي جبل اذا صحيح فصيحه نياري سبصاحت فصاحته دا قران کې صدايو يا ترغلي نور بس بیا فصاحت مون نور نبي ژوند فصاحت مون په بل کلام کې جماعتي من امرين و و خبرین و بشارتین چه پا دیکی اخوام دغس زن راجمه کردی رو نو گولا دو پاک امرونه دی خکم دی کم کم یو دا ارد اویه چه دلق پیورکوا دی ساتا دا خکم دی ارد اویه یو خکم دی فعلقیه بس دیو غرزوا بزر یابتی دا خوپاکی دو حکم دیشتی او دو پاک ولا دی و वला तहذنی مغم جنکیگا تو نه راځم او ځوبه کې خبر دي وا وحینا الی موسی او وحینا الی ام موسی او وحینا اذن فیدا خفت علی او ځوبه کې بشارتون دي الا را دو الایک یكنا مون باندې اباستوداتا وجعلوه من المرسلین اته خبر په یو یاد کرا جمع کړی د مختصرم دا به نور په تا نوږه دا چه عجيبه كلام ميخه چې د علم کلام سمرا تفنن فکر अवस्थه ده سمرا کمالات به کې را دا د الله قدرت ده نو مور د موسی عليه السلام ته داسي وې چې ته به بده باندې راځې هغه بکې امون بده پیغام بلکو ته کو ادا وعده خبروز نذيبو راکو چې ته ته واپس راځې فل تقتوه و فس رواقستو، دلدرا اول فرعانه، کور دا پران، فرانیاه، این او داغی کوروالو، حضرت اسیوه داغی چه کم محلو، او اگه ترفتی و نهر تلو، سندگ تاغی کلادو، او اگه ترفتا او اگه رواقستو داغی خدا خیال نوشده، بزمون دشمنی دی بمون تنقصان کرا رسی او قرآن و مجید وی دیگ رواقستو انجام بسيط ليقون لهم عدوا واحزنا شيئا جديدا فارا دشمن او حزنا الغم سبب بلدي وغزلن لا عاقبت طار ان فرعون يقينن بنا وهامان وجنودهما كانوا او هامان الاكرر دي دوالو وختاكار عقب دينو بوشي نلته دلكا وقالت امراه فرعون وهي بيبي بنون وهي خذه بنون را دلنا انها چه رسته ایمان راوله قررت عین اللی و لکا یخواله دستر که زمانه ده استاد پاره ده قررت عین اللی و لکا تو ما استاد نوی رویتو کرا دی چه پرانوی چه لکی لا الی استاد پاره ده زمانه پاره نده نبگورم دا اغا پچه بوی تقدیر خبر اوکلی کنا بدبخت انسانو کدو میله چا زماده پاره نو خبر نه و دې لا طاقت له موجن دې نه نه موجن دې مو تاوګه دې نه کم خلک چې په ځلو مکرر نه هيته وې ها ازا اي انفعنا نردي دل دې پیدا کې مون لرا او نه تخذه ولدا ياوبني سمون دلل را پاول اثره هم لا شعورون الله ودينه کوي دې چې دې س کوي او الله په اسنه کې س کوي دا ذکر وجه بالا سره وینځو غره ولدیانو ښا دا غزه خلق په چي وجه چې ردي محبت نه خبرنو نو دا خلق په زرګونو په چي وجه او چې کوم مقد په فردا ظلم کړو نه الله وي چې دا به واستاپه کور کې وسلو یو هغه من شومره الکور تراري چې ویلنه محبت سره پیدا شي دا چې محبت الله داو بارکې چولو چې پیراون دی نو مې پرلو پر سره پیدا او کښه کوم خري دا غلا کوم څه کو دي نشوخه داغه پخور کې وته نو یو کې ته الله سبحانه غالي ناګه نو دې وټومبه پاوله سره نو نو غره ولا نو پران اندک څه نو ا دې پاله خدای دا وې کولې خ واصبحوا ادهم مموزا فارغا اوګره زه نو مورده موسی عليه السلام خالي داري قبرينا سوا ده موسی عليه د فکرنا فارغان خاليان بل کل شي نو الا من ذکر صلى الله عليه وسلم زکل اوپر کین غت خيالن فارغان خالي يا خالي د غم نولي چې په دغه بشارت سوځو چې الله دې مور او غفر نبيان سي الله بها يقدا من السباشو رسول الله صلى الله عليه وسلم د مورزلقه خالي ايدا چوغره دې د حواله تسوکې هي عادت لته دې وي يا کنه نزدې ولا چې اظهار کړي او په سره چې دا سماده شي دې دې مو چې اظهار کړي د عمره محبتو <تصفيق> او فكر وصرة لو لا اربطنا كترمونا مضبطا لنويرا على قلبها فصورت ديباني لتكون من المؤمنين لتكون من المؤمنين شداد يقين كونكونا وعين اليقين وارتحاسل شأسك إيمان ويقين دا بيوه. وقالت لأخته اوي بي خور دزتا فصيح شروانش دفصي انا مريم دفص روانش او قرأت لكم خلان فصورت به نابه قاتل دتا انجونو بین دليري زينه څو په پیدنه شد سکه انجونو بین د ناشنا زينه يا انجونو بین فناشناي كه څو په نه پیدل وهم لا شهرون ادينه پیدل كل جه دي رچت کو نبيانو فرياستو جړنه نديو چاو کې له وسولته پيوان ته کو روزنه نه به راوستي له بعد شا کوره خبرو لږه دي نو زنه نه اما ژوند په پاتاته او غته خپل عليه المراضع او بان کلو مونگا پا دباندی پایوالا باند کلو مونگا پا دباندی المرادی ها من قبل و مخ که مور و اپس که دونه مخ که مخ که دباندی مرادی مر ها چه سمرو پایوالا زنانا ناغب باندیوه دنخلو کولا اگی باسر لیرکور پوشش که و خوانده نکو نو کلی سدا کنه گونا را جمعوا و خنق را پوشیر درشنگو سا ریخ انا هوی را ګران را څوک نو باغونه کې با یو یو څورګه زسو کرا ونه ما نو مو صالح السلام خوره وره نغیم پناش نه کی وی چې را ورګه زبر ته خلګې ماندی به ډېر خيال چې دا ری په وخت ذکر کې دل دخل فقالت و هل ادل لكم خبر کم تاسو على اهل بیت يعقروا له يكفلونه لكم چې پروارش مو کې د دوه تاسو د وهم له ناسوحون اوغیبا دللا خیرخوائی کون کیوی دلدبا لیل خیار ساتی خیرخوائی بے کئی نو حامان اخیارو نو اگر بیتی فیجم جولو اوغیبا صالو ایل آسوک بے چتاک دمرہ پترہ چاگیب خیرخوائی کیو، لادی سوکو نو اگر برقویہم مومنان اخیار خلقو نو تایب زمین کوئی گئی وهم له ناسوحون وهم لیل ملک اغه باندې بادشاہ لخر خوایې کې ما شم نه اډوم ما زمين راځي مرځ نه پیژنې او سدين دي ني غورو تا نه بووي کې کنه چې کتاب ولې لیکلي د مخکې دابا دا اغه د اذان او اذکار وایي چې فرض او پاتې راځي نو جنوست زمين راځي کړې دې دیوي تاور سنتو نه پاسوبیا توو کی نو ته زمين کي راځي مرځ نه پیژنې کنه اې ته مرځې کې دغه فرض او ذکر دلته کې فناطو طالاجي کې راګوي وهم لهونا صرف د باچا یادو ما د ځبه له تمه یادګي په دغه خیر کوي کې لکه انو خلک دایره مشر ورلار دم مینانه ورجوڅ کې وانو خلاري او کله کې کتل شو ټکړی شو ناګي لبیا په نورو کې یاو زبستیک شو ورسرا ولا سوت دي ناګا پته زمامو په ښه په چاله دې زماره ورو یارون السلام ناګا په کاله په داسې شو نباثا بيشابراون فراددناو الى امه پسونو واپس کولهلا خپل مورتا کړي تقرع عينها لبراج يخرج سترګي دازوي سترګي داري ولا تحزن انا غنجنشي غنجنميشي ولدا علماء چبوشي ان وعد الله حق شيکن وعد الله رښتيا سره دا وعد پورکل ان راذو اليك دته به نور واديم پورکېږي ولكن ما فرحون لا يعلمون لكن اكثر ذي خلقنا نبوएगी تفرون يعني جدي والو وجن دينبويكي ان الله وادم قرنين بركيما شهرغلا واش من ناس تقو روخ لي واچولن وخلق بيرخ شال شو فران ويلو دل انتظامو كناري وترنا زغردن تن باطخيو ما تاودر دزبزم او تاسو بسي جارو ز سو کوم خو دا بادشاہ خبر ده ستاسو سره مینه ده دا, دا خدمت بخیر خير ده زو کوم دا, دا بادشاہ ده پر په وزداخه خلا علاوه کوم موظفان مقرره کړو مفتکیه الله ادازه تنظیمات کوي زه مقام ذکر کوي کی چه کیف وصلا علمدین چه کله ځوان شنه بیا مدین ته څنګه ده هغه حالات و امتحانات وګرا ولما بلغ اشد او ارجل جرسید بلوغ قلته واستوا او برابر شو مزبوط شو اتینا من ورکدل حکما او علم نبوت او علم د حکمت خبر او توخلي او خيارتي نبوت او علم وکړه انزل محسنین بدل ورکوم محسنانو ته څنګه یوسف السلام باریک ذکر وکړو کنه ودا خلل المدینته موسی علی السلام چلویشه بس بیا با خپل کور تراته چې داږي کور دغه دا خلنه لکبارو کله باید تراته کور وو کله نفران کور تراته خو د مځه چاګره ویلا نيوز الغاروان ودخل المدينة دا داخل شهر خارطة مصر دا. على حين غفلة من أهلها في وقت غفلة أهل الذين يشتوى يعني غرمو خلق دو فوجد فيها نبي من دل فديك رجلين دوسري يقتطلاني تججره كله وبالسرى لقياه أصد موسى عليه السلام لذي كبتانو نافرات ولي جغيب ظلم وزياتيكو او بني اسرائيل فترتي در دوا ولي غيها جزوه القومو ناز سره مینه وا چویته په دننه ته لگے اږي او ببل راشي ظلم کوي هذا من شياته دا يا ددل دغانو او من اذوه او ذا بل دښمن دغانو فاستغازه الذي بسريا دغدا اغسري من شياته ددل ددلنو هل الذي من اذوه او مقابل دغه سړی کې د دښمنو دوی چې دیمه باندې ظلم کوي ازيته سره کوي دغه نو محمد علی السلام داهی مې اوس کې د دواړو کچې پریزا لکا ناغه سړیو سره غوستاهي وکړه او نه بره دوه خپل خبر نه نه ورګ حق کوور سره وکړه ولې هغه مو کدل کني چې دا خو در دوه قوم والے در په شرما سره دغې نو هغه سږوستاهي وکړه نو عادت دای د فلاسون کې چې غا نکي ګر یو له گزارور کې بل له گزارور کې جدای کې فلقا زهو موسی نو څوک ورګ دغره موسی علی السلام فقد علیه نبي فقطض عليه عليه وروس س رووب خك ن ده داغ ده چېدي ز ق نغخ زلم منگوجه زلم مكوت ظالم ل لاثني عَلَيْهِ فظلي تبيصل وقل باغباندي ان غمل شدارين قال هذا من عمل الشطان و موظال سلا دا عمل شطان ندي دازي وخي الكه اقد دو خبربييو پ خللار اوبلكمم و کوشش که اگه طرف باخلی چه بچ پادش که او پاس چه په امدحان او که کمزول مانه دیوه غسطنو بیا با او پا ایگه نو نیوه دا ذکر که چې مساء علیه السلام دامت لبو چه ما خو ایرادر دی خبر نوشت دی قتل کما سر ردی چه دو سلم که زیادی اکو کافر امو خدا مقر دی خبر یاروستبر دی انجام وصی تکلیف بجوڑیږي ا څرمغه زیاته ظلم کې به خلک وبندې আজি ابدی شي او چې لادا وري چې خزمونګه قوم سره یې وجهلې او دا کمزور خلک راپاس پاتې زمرا جرأت یې نو دا خو به تکلیف جوړ شي نو د بد کار ځایر کې په نظروم بد کاری نو داګه نسبته بطولو مر شیطان تک نو ځکه چې وه نام نه عمل <سؤال> شيطان بل کول به على هذا من عمل الشيطان وی وی دا کار چدي مقتول کا دا, دا عمل شیطان نه وو دا شیطان زله مازيته يکو نو نتيجه دراوته درو اين يکو کار د دم او دري بهتر على هذا من عمل الشيطان وی وی دا سره چو دج مون شو من عمل الشيطان دا, دا شیطان درډله نه وو دغه د لختار نه وو دغه کار کو داغه درډله څو ورته تکلیف یې مونږ ته جوړه. کدغه او نقصان نه کولی کنه. نمه به زه گزار ورکم. ازو خبرونه چې دیبه دی او تساليم دي. موسعلي سلام نه کولی په خپل زبان باندې. او اگر الله دې قوت ورکړو. ان هو عدوهم مبدل مبين. یقینا دي دشمن دي گمراه کون کې استهاره غنټون کې استهاره. لذا خلي گمراه کړو په مخه غستو امو درم مصیبات جوړ یا دا دشمن دي او یو بنده غلط دي وکي نو غره معنا دا چې قلدي وکړ استه حاج ما کوي ته دې جدا کما او دې نه دا, دا حاله جوش ما حال خلاف عالم شو نو غره موسعله علامه معجزه اتخ حال ربي ويي اره زمان اني ظلمت لنفسي لكن ما نقصان وغفر زنا سرای 카메라 نو شو ظلمت ما بوله نو ورکو کنه گذارته غب کي خطر کو هما گذار ورکو ردت کا زمان دا گا. ظلم اني <غلطی تیو> أخلافه أولاوش فاغفر لي بس بخنوك ماتا فاغفر له بخنوك الله دتا إنه هو الغفور الرحيم يقين الله بخنك رحمه لدي لذين فاغفروا بها قلم وشتك سيد مسالسنا من الويق <تصفيق> وناشو جمس الماني خاربا شري داكرونك قال ربي ويوئي اعرب زما بما أنا عند علي فدي وجهة تاين عامك بما باندي فلن أكون ظهيرا للمجرمين شري بانشم زما تدقار المجرمان لقد صلقوا جرمكو زبر شرم د مجرم ملګرتیاونه تاسو کوی دا سره یادو چې دته پکې ستنه سلا څو کنه دوم دا ملګرته یاونه نو داول معنا به تر چې دا سره مجرمو نقصان کو زبر شرم د مجرم ملګرتیاونه اذبا حق عبركم وحقركم فاسبحه فلمدینته و سبای کا باغ خار کې خائفا يريدن کې یا تعلقو انتظاریکو چې سکیږي سره هوجن شوی دي چې خبره بچا باندې چسپان کیږي اچا باندې را اورهږي څوک بني ولي خبر ندی کو او سترندام و چې بیا رستو د پنه کلو به څوک کی الله تعالی علم دې فاید الله نے فرحو بالامس پس کله اچې ها پس ناتا هغه سره او د دن پرون بالامس یا سطر کو چې بیا خپل وازا کلو بی فریاد کودتا چیرا خورا سر نو گورا بیاچہ سر لگیاو جنگ جو کلو خالا لہو موسا اویزتا موسا علیہ السلام انکا لگا ویم مبین یقین انتو خامکا گمراہ اخکارا ستانچتو سمکار کیگی پر اندو نقصانو کو آنان بیا لگیای داخلو تا مصیبت جو کلو انکا لگا ویم تا نقصان جو ترستا دے تا نقصانی ساریو ہے فلم ان ارادا ظهار کله چہ را دے او کړه دے ځل ان ارا دے وروه احتیاط کوي کنه بیا گزار نه کوي بیا لاس نولي او بل ځای خو به کوي خو ان یا زرا سیاغه چور احتیاط کوي هغه شان را دے نه رقم کې پات دخلاصولو ایا وته چې اج لاس هو عزول لهما چې دشمنو د دې دروازو نو موسی علی السلام پرونی ملګری دشمنو یې نه را بولو ښا په بیا زنه مو نو اراده коре چې د تعالی سوای دې نو زوره نه هولمبه دې بل تکړې و نو د داخیا لوکو چې زوره نه خورتا مو کلو سره روان نشو ارګو په ورني سو کېادو نو قال يا موسی وی وی ای موسی علی السلام اترې دو حياته راځکه ان تقتلنی جماقاتل کې قتل جنافسا بالانس لگا څنګه قتل کول تا نفس پرن پرن تا وزن دې تس کې امام وزن نه سما نو دا دیسنې چې کوم غورو د خپل خلکو لن خبره کار کړل نو هغه بل منډک لسه دا و ته په ځای پره نور کار راځه معلومه دا خبره دې دی کولې نه خپل کې نو خبره معلومه شو کارو څو یادی دې صرف منډک تختې دا خبره وکړه کنه به هرحال پیروان ته پاره تر کې شو خبره ورسه این دریدو او ته ته راځنه کې الا باران د مگر دا جهته سور ورپس کې اته وروق بلزور ورته یاکی عجبان بیا زرد ته وی شوکه تلیک بیا بولونکي نو خدای خو یو وجدي د انس مام و اجني و ما من المصليحين چې سيد د اصلاح ته ونه کنه هغه موقېت کې اصلاح کوله راته چې د غزاني مرتن حال او دې په ولس دا که الته که مشورات چلے اور جان سارے فورن گرفتار کي بس کسنگه اومنت نور پريزهينا پتلويها وجہ رجل من اقبل المدينه يسعى قال يك حق برس بندو فيولند لروت در دربارنا او زراب موسى عليه السلام ته خبر وک راي او سلي دا للي طرف دخارنا يسعيت تلवारे کولا منډه والا قال يا موسى ايوه موسى عليه السلام ان الملائقه تميرون بك يقينا لا ده پرون مشورتي ليقتلوكا چا قتل كتال را فخرج فس ازر دي دينا امسر نقف و اني لك من الناس وحين يقنا نستاذباري عندك يرفعيكا انكونا فخرج منها خوافا يترقبو فس رو تداغينا يريدونكي سهل وصر نشتات وخوا صر نشتات لا رو تندم علمات يترقبو انتظاركو چا سوكرالو کنا چاپيره قتل قال رب نجيني بي اربا بچك ما لرا من القوم الظالمين لقوم ظالمانا ظالم کو نے توڑ ظالمان دی اللہ مالت نجات را کے اللہ ولا نجات ورک اسباد ولا جوک مکان صالح ذکر گئی دمو سال اسلام معیشت اومدینتے اور شان السلام سے ددین کہنا اور وتنا ولما توجحت القامدی انا ارگلا شمح مخیقلا مخیق مخيك کو بتر دمدین ادا وا تو و منزلو نو سره خراج و نو سره اووي دمر منزل په لګه پتن دا کو ستړ شو نهایت لا کالا ساربي وي وي کني دا شراب زم انا يهدي اني برابر الله دا نه غوا ته نو معلومه په الله توکلغه برابر دا هر سموي ومصلي الله عليه او ته یو وړاند کو سونو فلسترين دا مو ضرورت پنو دا گوریلیٹری نمس انبیاء کلی دخوا از امرا سخته برداشت کردی واتر وزیخوا و لما ورد اما امدیانا ارکلا چورا سیدو اگه ابود امدیان تا چوی ایریا شوروشوا او اگه لاقوا نو بوی پکی وزی چنوا کوئی و ترطیب برابر نو خلق دکانو گوند اکولی چو دو کتل وجدا علیهی نو ویل دا باغیماندی وی مون دا باغیماندی امماتامن الناس یسقون یوډلا خلقونه جو به اسکولې فضل یم اسکولې پسارو اسکولې دا بو کې رستې شو اوربغو او وجد من دوه هیموم راټاینې او ویل دې اخرې خلقونه دوا زنانه تزودان چې منکو لے خپل ګډې تکوفانه غنم هما خپل ګډې یو په نه بندولې سارو نه جکولې چې شي خلق خورانه نبه دې تا نار خپل ګیری دې ډیر خوښند کوي دینه دا بوځو موږ 10 نی کالما خطبكم وی وی سره حالت تاسو داونی تاسو دا ګړي ساري کړی نه واو پریو نه چوبوځي قالتا اوغي لا نو لا نفقي مونږه نشو سکول یو بو او تاسو داونه نګورایو کالموخه چې دا کوم د شیعه علی السلام د دعوت او توحید د وجه نړی په سخت مخالفو داغه دا به تکلیف را سوغه سره به دښمنی کوله انتهایی نو داغه د دا ما شمان راغه ګډیم نه پرهوده خپل وګوتا دمر ظالم قوم نو یاغه د تاسو چې ولس تاسو یا مشرور سوګنیسته وابونا شیخ کبیره ابلار زمونږه بډاده ډیرو مرواله تاغه نشته کنا اگر هغه له یوته په وروه نه کوم داخله بیا غنښ نه پریحود دی به یو خپل او د باوکایمنې استه ارزبه سم خو هغه بډا شوی دی کمزور ویني ښکونه هغه اراده یې دی خو فزقالهما هبه اس کولې په دې د دروازه لپاره ساری راځي فاکه هغه خلک یو خپل خپل چل وکړه ناګې تم یو په لاسو خو یې د دیر له وروه د موسی علی السلام بلناګې په قتل جحدي ول باوک سره و باسي هغه څه ورو وکړه ریبل اس په زورونه تاغه بهغه ما نوکیر ابار کړه او بوجا ګرځه آیو الګړی ارڅه او بکړه حپتاه جو او بو باندې خلکو ته حیرانو ښا نو یا فذقالهما روست چې هغه خلق لاونه به وکړه وست چې روز کې نور کار جوړ نشي او یاد اچي هغه یو پلک نو ولې خو ظلم کیدل څنګه ثم تولا الضلل بیا بیاړتلانو یوسوریت نيا بلل ازه بازدان خواله له سوده کېناسته فقال فسبحان سرا ربي ازمาระم اني لما انزلته ليله يقينا ارسدات جنا زليما تام من خير فخير رزق فقير محتاجان بنديان د حكوماجت نشته نه واړه ولا ترس سندز سي سنب انتظام وكنو ولي او گشوکله اول چاغي زنان او قتل چې د خصوصي حالت نو پوس چې راځه مسافر دی بل د حالاتو نه ماله مې غزان نه په دې کې ډېر حساسي چې راځي په ستلئم دی مې نه کې چوګي هم دی او وردا دې تکي مو به اوس نو چې سوره تعالی نه یې پوسه مسافر دی نه له یې سردا کړي ورسوي نو وخت هم دی اچ پلار تعالو چې دا لا مسافر دی مستره کولی له دې دا وکړي بځای اده یې حداهما کل شغل او پلار دای حالوین اغا او وطن راولی گلی شل ورشا وطوی جی پلار میتا تاواز کی راشا بجاعت او احدا هما نراغ لدتا اغا او وطن ردی دوارونا او بسیر او مشرا بلا کشرا و مشرا نوم و صبورا و او کشرا نوم عبرا و نراغ لیا وطنه کدیش اغا مشرا و یا شراراوانو دیره په حیا او بعزت کې څنګه دې پاک دامنونو شریفونو داسې پته چریګر دې دل کې نو دې په حیا او بعزت کې ګرځي اوس چې دې ذکر کې په پټ مخوانل قالت وی و ان ابي يدعوك يقينن لارضنا او اس کې تا ته لي يجزيك اټبد در کې تا لرا اجر ما زقيت لنا اجر تا سوچ تاسو کول کني د منو پارا تا مونږه لګ مزدوري کړل دا مونږه له کلاو کړل نه دي راځي یا له کنه شرذم رضانو کلو نور ازادی خبرینا بس دکی وطا مختصر وی امو صالی اسلام را پاسیدو ولی اگر از سوال کلو دا اللہنه چیزا ما انتظام که انتظامو که اللہو که سم دستی ناقی وی بس رازا نور را پاسیدو اوی چه رامخ کشداغینا وطویدتو ما بس رست رازا رست رازا ما تبا <تصفيق> لار خی ولی اصنجتا نظر مولا کی پده بانده قالت خر فلم ما جا اهو بس هرگلاش را اغه تا تاریخ نکوپلر دغه مشهور قوال سره شعیه علی السلام ده وقص علیه القصص ا بیان کړه د خپل اتي سا واقعاتو قال لا تخف يوم یریگا نجاد من القام الظالمین تانه جا منتو د قوم ظالمانو نا ظالم قوم دلته نشرات لیکه دغه دلته لاسنراسی بهغه مشه د پیروان نه دغه دغه بادشاہین بهارو نو باغه ملاقات شق دیه مفسرین مختلف واقعت لیکلی څه راځو دوی کنا ته ته وروړې ولا روانه نه هغه و چې ما و تا سره احسان کړی مونکي په خپل احسان باندې عزت نه واره نه ورو چې نه دغه من مستعده یې احسان مدا په خپل ځای کړی 아이 مونکي په دا واست مې مستعده راته دوه سفر دې کړیدو مونږ ته معلومې کنا د منزل نو خوراگ پیوکه بیا وروسته خپل خبرې کولې د پاره خبره جوړه کړنه چې بیا خدا سره قالت اهداهما هو يوي تنردي دوانا يا بت استاجرو ابلارا بنو کرے او نسدلرا ته کمزور منتگراندا وبنسکول بده سارو باندې نو دي ونسه نو دا خدمت بمملکې ان خير من تاجر تل قویل امین یقینا غرار سوق دته بنو کرے نسې نو غو سوق خدا سي بتنه چ قوتو علبای الامین امانتدار بای دل سره اغه دې دې پرديسي پهتون باندې دې پوراله ا بیا و دې ګړې دې یاد وکړه نو وی قوتونه دغه چې هغه ولیدو چې دا کومه په आवाज راوي استا هغه غوري او امانتدار اوسه چې په دېمره سره سیواي او بلدا چې را مخ کې څه دې دي دینا <تصفح> قال اني اريد ان انکه ان چیز پا نکاح درکم تالرا احدا بنا تایا یواد دیلون و زمانا حاتین داد بچری علا ان تأجرنی سمانی حجاج فدر شرط چیز تبا مزدور که ماسرا اتکالا داو پاک شرطی مزدکی ازتا سر رشتہ کولوالا زکر خاما قاتل چیینو دا سر چی محبت نورم سیواشی رشتہ جولشی او دام دورک لسیز دے نبستا تا اجازت او سوچ پیوکا زما دا خو خرج اتا ته نکاله لږه اتمان سره مزدوری کې اتکاله pore فاین اتمان دا عشرن کچرتا بورکل لک ساله ہمیں اندک مدا به احسان وی تبرع استر طرفنا وما اريد ان اشق عليكم غیر جن کو ما ذ سخت یو کوم پتاوان دي سما طرف ورسخت ملاقات نه بتی نا اما سره چې جون دین و وليا فون پیغمبر خامخ ارو به ندا تاسو لیول ورکی جوه تاسو فکر مکو ما ملو کې بل تاسو بالکل ټیک آو ان شاء الله ته په نه خپکیږي حضرت د تاسو سوچ کې چیرې پته نه کینې ناشنا زيره په مازونه مزه آتیو کی سلطه الله من الصالحین درگاه ته به مې مالره ان شاء الله قال اواری دې من الصالحین دې راځه سامان لږو خو خبره به ما خا پاره خبره او توک راو سم بس د نه تا چې ورسره د مزوري واچې په ماحال کې ټکد یادغه چې دومره وخت ما سره پاتې شینو چې دیشمال دولتونو مزوري به اوګټه کنن ځای په پکه یاداش والله وعلى قال ذلك بيني وبينك و موسى عليه السلام دعاو د سوا ما تقبل دا. ما منظور ایمل اجل اینه اړیو د دروازه ټونه کازه ته ما بوراکلا اور او دانا علي نبی زي اتيما باندې بس کاریوم پورا تب هم خبره ځه اسان وانتان له جوړه نور بیا مو بس یو د فاپ بده بیا تا خبره امن کی چا ډیر ردو هر تبی او چتوالي لسکاله پرکل وګوره د نبی صلی الله علیه وسلم وکړو چا کاله پس الله رب ال عزت اگر امس دوپاره مکیتا ها ناټکاله پس پکاره چری است وکاله دو نو دوکاله او ته نور موکته له نو دوکاله پاس 10 کاله بس بیا مکینه خلق وېستو اغه په دې باندې عمل کوچ په الله سبحانه عمل راشګر په بهتره باندې او وسرین ذکر کې چې دا الله سره بغېت دې خبره وکړه دا نه کا نور دغه به بیا یې پختو زیکول قرآن بولنی دې ذکر کړل چې نی اوتنه پکې دا غینه بیا تعین کوله مها مقرر اګار دې خپل زبکړي ها او قرآن سره دغه ذکر وکړو والله علی ما نقول وکیل اللہ باورسمه چې موږ وایو زموږه ورده توکل په الله واده وکړه صبر وکړه امو سالتنام خلاصل مهنه او کار کا سب سره فلما قضا موسل اجل پس هر کلا چې برګو صالح السلام هغه مو ذا هغه نیټه مقام ذکر کوي چسن یاد لاله بوات ورکړل شو مو صالح علی فنع الله چې کلا غلط کاله برکل انا تمام جان بيتور نارا نو ويليدو طرف د کوې تور تا وور سپادا ته اردا لارنه معلومه الکه صاحب مو سره کوم مناسب کنه قال له اهلهم کوسو و ويل قال اهل د جې سار شي اني انا طنارا يقين المولد و لعل اديكم من هذا خبر شاید تاسو د دینه خبر دلاره او جګواته میرا ناره یاو لंबा داورنه د الله غنداس په لو ندير پارش داس غرامشه د رسول دي ختمه فلم ما بس هر کل اجرار يا ريته نوديا आवाज شو من شات ال واد ال ایمانی داغه د میدان خترا د موسی علی السلام نا فل بو میدان اټوکړی دژمکه مو بارک کی مین شجرتی دونینا چې د پیور تعالی دو ایا موسی اے موسی علی ان ان الله رب العالمين يقينن ذو الايام رب المخلوقات ذا اواز ما و ان القعص او غربا قلهم فيقرسون فلما راها فزرك لا شليل لذا تحت زوج قزيدا كانها جان وهكذا نري ماردي اجزها وتجول اشوا ودمت الحركه قز نري مار دي. ستق ماردي ولا مدبرن نو ورل دا ساکون کې ولنم یاکب پاین دا دارو نه خوې نه تلراروست شو आवाज راغې یا موسی اطبیل اے موسی ولا تخا اری گما انك من الامنین یقینا تبید اموا امن ولونا تا ته امن دی تا باندې سقراو ير نش ترامخ کېشه اوسلو کې دغه ننبهه زله اصبل بقل کریان کی تاخرج بیضا سروزی با تکس من غیر سو غیر رسنو فسانو بیمارین دغه بل معذوشه وضمم الیک جن حک من الرحبه او جوخ کزان سره مخ خپل فوق د یاری کی من الرحبه د وجد یرینا دمرسان سره جوخ ک دی اسلا سره نو دمرنه با یاره بالکل ختم شه هم کم هم صاحب د یا نور مو خو کی کوتا یار راز نه جوړ الله تعالی سره جوستا سمستاباندے <مسطع> بہ یالانی فداینے کبر ہانانی مر ربک دا معجزیرے طرفہ درصہ دلائل دی دعاء ال فرعون و ملائہ الع فرعون دا دلیدا انہم کہنو قومن فاسقین یقینن دا یقوم نفاسقان حت رسید لی پروفیسر و محمد سلام ایردا ما وجل دیین یاتن فخافو ان یقتلون وزیاریگاما چی دی با قتل خبر بوون ری خبر با نینگول پاسشنی دی خبر ریاریگاما و اخی حارون و او رور حارون لیه سلام رور زمان هو اصح منی لسانا دیر دی دی واضح دیر واضح دیر فصیح دیر تیز دیر زمان پا جباکی نزیرا سرمالگری که نزیرا سرمالگری که نزیرا سرمالگری اعتراض و یاد سوال وزاحت و جواب دیر خاکی فارس الهمی آیات اولیگا دی ز معاون جديد تصديق كي إني أخاف ان ذا كه انكه موامن جدي تصديق كاي زمان انني احا فايكذبون لكن انذر لكم يوم تكذيبك قالا ولا با كن شد عقبه اخيك سردا جوم مضبوط کو مستبر اور استا سر ونجعل لكم سلطانا او بغرض مستودف الدليل غلب وموجز فلا يصيون اليكما نذيب ونشر سيدتا سوتا ياياتنا باياتنا معجزون زمون سردا شي انتو ما تاسو ومنت طبعاكم الغالبون خاصو چه تابداریو کستاسو غالب بئے بے آیاتنا تیاد مخ کے سر لگی چه زمان دا معجزو دا وجدی بتاو ثلاثن شرع رسوله ولی کدی ارادا کئی اتغلن دا همساز مکل اوڑی نیو بے اسطاق والرانشی یا رستو سر بے آیاتنا زمان کو معجزو باند تاسو خاصو چه تابداریو که غالب بئے فلما جا اہم موسا دیدن رست بل مقام ده چرا شپاقم مقام ده او قداری چې نموسی علیه السلام را رسید دل فرعون تا الاغا و مخالفت کل فرعون دل قام او دا دی هلاکی دل فسرکل ایچ راقی دیتا موسی علیه السلام بی آیاتنا بینات زمون با آیاتنا آیاتن دل ایلو بانده وازحه قایلو بیوی موسی قایلو ما هادا نزل الا سفر المقدس من غير سفيه دول كل شبي وما سمعنا بهذا انذور الذين دي منجا في ابائنا الاولين وما شرانهم منغل بنوك ذا قوم استناد خبره اريدن جتا دعوينه وقال موسى او موسى عليه السلام ربي اعلم غرضنا رب خبره بمنجا ابل هداه باغج شر عليه بهدايه استنا من عنده ذا عرفنا وما تكون له عاقبه الدار اذا جيسو ياغد بالا كوردا اخيرتو انجام نا اخيرات لا يبلغ الظالمون يقين ان كان وقال فرعون او فرعون يا ايها الملاؤ هم اي تبر ما علمتم لكم من اله غيري الذي معلوم مات صادف الله غير ضمان دارجا دا باخله وسرك شوا جماه هو بريمه سرك بالله لمعلوم جوكار بو ديج داسماني الى خبرك اي فاوقد لي يا اور بلکا زمانہ پار ہے ہا مان علی ترینی بحدا او خخت جوڑ کا مضبوطی فجعلی صرحا جوڑ کا زمانہ پار ہے او ما لے ل علی اطلع الہ الہ موسی زیرا پارہ جو خدا ولم الہ موسی علیہ السلام او تن درکم جسمن نوکی چپ تاویگی بین من الکاذبین او یقینن رجمانکم بدوند دروچننا در ہمون گاتے کھڑے وخر الیکی او ولادت زا دغه خبره من پره نو دا خبره دا ماکاره جوړه خلک ته نه مانه جوړه کله نه په دې دوکه کې ورغو خلک ته یو نو خلک هم انتظار کوي وځو دا غلي وخت ته جوړش وي سچاله وکاله تا بس نن راغلي د سامان راوول ټوله مر په دې تیر شي بادشاہ به خبره وو کی د حق برخو خلاف چې زو بداز کوم نبیاب دی ګوري اخبارات او خبرونه الکه ته چل وس نو لګیاله کمیټه ولا مقرر کړ او لګیاله ده ولا وقفه دا ده خدای خدای مضبوطی چا پکه دا مو چیرې د ټیکنې پلان شي بس خبرې کیږي تفسیر راځي نو بدی خلق مشغول کها اخل کوته کور چوسه شه مته دا ورونه بیا کې لګیای صدر ور وځه لښه هو او جنوده په ما نه د لره سم شوهه تا کومره کو دو الاکر دهو پسما کږي نه مسر بلر نه حق نه جایزا و ونو الینا لا يررجون چې کین انده مو ته لا يررجون انده مو ته نظر راځي قیامتونه منه صحدنا هو جنوده پسمن او دی الاکر دهو خنا بدناهم بالیم او ورغل دی بحر القزم کې او او دا غیل ریاض چپو پولن فانگور او گورا کئی فکان عاقبتو الظالمین فرنگشو انجام دا ظالمانو ار قسم ظالم چی دا غوا انجام دائی دا استا ملک چکم ظالمان دی او استار توحید مقابل کئی استا ملک رو بندو ظلمون کئی نردی انجام بسی دی با مغرک شی